Qala sallii ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Ya muslimin wa rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas mana Allah telah memberikan kesempatan untuk mencari ridahnya dengan memberikan panjang umur lagi Sehingga bertemu kepada mahal ijrah bagi tahun ini Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani Kita memulakan pengajian kitab Akidatul Najib Muka surat 2 Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Tuhan yang amat pemurah di dalam negeri dunia ini Lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat Pengarang kitab ini Dia memulakan karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim Kenapa dia memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim ialah untuk menekankan kepada kita semua yang belajar akan kitab ini, Bahawa Allah Taala itu sifatnya amat pemurah. Allah Taala itu sifatnya amat pemurah. Di dalam negeri dunia ni, dia amat pemurah, memberi maksur. Ya? Sekalian hamba-nya. Dari kalangan jin ke, manusia ke Binatang ke, makhluk-makhluk yang lain ke Tetap dapat kemurahan Allah Yang memberi maksud kemurahan Allah itu ialah Apa yang diperlukan bagi hidup Hambanya itu Makannya, minumnya, pakaianya, tempat tinggalnya, kenderaannya Dan apa juga adalah telah disediakan oleh Allah Ta'ala Dengan kemurahan yang maha besar Iman kata iman To'an kata to'an ya? Kapir ke Islam Tetap dapat kemurahan Allah Kemurahan Allah Oleh itu Kita jangan bimbang tentang hidup Dari makan minum ke tempat tinggal Kedua ringgit ke apa juga Jangan kita bimbangkan Jangan kita khawatirkan hawat, Jangan memeningkan kepala Kerana sudah ada Tuhan Yang pemurah kepada Hambanya di dalam negeri dunia ini. Kalau kita boleh dapatlah macam tu, ya. Nah, eh, dalam hati bahawa tentang kehidupan dalam dunia ini telah disediakan oleh Allah Taala yang bersifat dengan sifat pemurah. Maka Ia membawa ketenangan bagi hati hamba itu sehingga dia boleh jinak, boleh sedap, boleh seronok beribadah kepada Allah. Banyak orang pasal rezeki tu pun Tak sempat nak ibadah Kalau dapat ibadah pun kalang kabut Tak ada kesempurnaan Kalau kita dapat etikat yang begitu Bahawa Allah Ta'ala telah banyak memberikan kemurahan kepada kita Apa yang belum Allah Ta'ala bagi pada kita Semuanya sudah cukup Sudah cukup Tapi kita saja yang merasa tak cukup Tak cukup kerana kita dikuasai oleh hawa nafsu yang jahat Padahal hawa nafsu itu ada yang jahat, ada yang baik Tapi kita ni dikuasai oleh nafsu yang jahat Amara lawama mulhimah Tak sampai kepada mutmainah Maka sebab itu walaupun dah begitu banyak Kemurahan Allah turun datang kepada kita Namun kita masih tidak cukup lagi Padahal sudah lebih dari cukup lebih dari cukup, Tentang makan dan lebih pakaian dan lebih tempat tinggal dan lebih kembaraan dan lebih duit pun dan lebih. Itu musninin dan musnima. Sayang di mana tidak menampakkan kita sayang kepada Allah. Bahkan tubuhnya banyaklah kemurahan Allah turun datang kepada kita tak menampakkan juga sayang kita kepada Allah. Sebab Allah sudah sangat sayang kepada kita atau nah. Kerana tak bapak berpikir bahawa Allah Ta'ala telah mendapatkan kemurahan yang banyak kepada kita. Yang ke mana kita tak sayang kepada, tak sayang kepada Allah Ta'ala. Ada yang hmm, surau tak ada orang, orang mengaji tak ramai, masjid besar kosong, ya? Quran tak, tak dibaca lagi. Ya? Kenapa orang tak salah sudah tidak, tidak sayang kepada Allah sebab dalam aktifat e hati mereka itu bahawa semua yang ada ni adalah daripada susah payah penat adalah tusuk ikhtiar kita Dikan datang daripada pengurahan Allah waliyah jubillah hati yang kita makin jauh dengan Allah, makin jauh dengan azamu Allah waliyah jubillah ya Ya, jadi sempena nama Al-Hidra bagi orang ini Nampakkan hati itu betul-betul Bahawa Allah telah memberikan Kemurahan yang banyak kepada kita sendiri Untuk kita boleh menjadi hamba Allah Yang bersyukur kepada Allah Yang mahabbah, yang kasih kepada Allah. Lagi di negeri akhirat Allah Ta'ala itu bersifat dengan rahim Kepada hambanya yang mu'min Hambanya yang beriman akan dapat belas kesihan Allah. Memberi maksud, kalau Allah Ta'ala kesihan, maka Allah Ta'ala lepaskan hamba-Nya itu daripada azab-Nya. Dan diridakan hamba-Nya itu masuk dalam surga-Nya. Dengan syarat beriman. Iaitu kepada hamba-Nya yang mu'min. Hamba yang tidak mu'min, hamba yang kafirin, Allah tidak belas kesihan. Allah tetap azab mereka itu, seksa mereka itu di dalam api neraka. Allah tidak rida sama sekali untuk masuk dalam surga dia Bila itu Kita agang sembuh-sembuh Untuk jadi hambanya yang mu'min Mu'min yang macam mana? Kauli Kauli Teh te, te. Mulut kata bertuhankan Allah Hati percaya Tentang kemurahan Allah Yang ada semua ni Yang kita milik ini Dan juga yang di luar diri kita Adalah Semuanya kemurahan Allah. Kalau Allah tak bagi, tak ada lah itu semua. Dan anggota yang dikatakan mukmin, tadi, anggota tulu, patu, noan dengan perintah Allah yang disuruh buat kita buat, yang disuruh tinggal kita tinggal. Itulah mukmin macam kita ini. Belum pasti mukmin yang selamat Semua mulut aja cakap beriman Cakap beriman Sedang hati tidak beriman kepada Allah Sedang anggota tidak mahu tunduk Tidak mahu patuh kepada arahan Allah Tetapi kepada arahan makhluk Kita tunduk kita patut Waliyahudillah Ini penting Ini mustahak ya, Untuk memukul Tentang keimanan kita ya. Bukan iman itu Cuma mengucap dua kali mashaadah saja. Alhamdulillahil muftari bil iadam wal ijat, al munazzahi an shawaidin nafsi wal ibad. Segala puji bagi Allah. Indaklah banyak memuji kepada Allah sebab Allah banyak kebaikan kepada kita. Macam tu. Jangan nak puji, ya. Yang selain Allah kita banyak memuji kepada selain Allah, tidak banyak memuji kepada Allah kerana tidak nampak kebaikan Allah. Allah yang nak kita, Allah yang tak kita puji itu, yang tunggal, ya. Dia saja Tuhan atau nama yang tunggal, dia saja Tuhan. Hanya dia saja yang boleh mengadakan Dia saja yang boleh mentiadakan Yang bagi sehat pun dia Yang bagi sakit pun dia Yang bagi susah pun dia Yang bagi senang pun dia, dia. Nanti yang bagi sehat dia Alhamdulillah sehat Bila sakit pula Kita kata buatan orang Jadi tidak tunggal lah Dia cuma boleh buat sehat Buat sakit tak boleh? Tak boleh. Jadi sakit pun perbuatan Allah. Dia menyembuhkan penyakit. Tak ada campur tangan doktor. Tak ada campur tangan ubat. Tak ada campur tangan usaha ikhtiar dan sebab-sebab yang lain. Pegangan kita macam tu. Walaupun kita berubat dengan doktor, walaupun kita makan ubat, bahawa yang menyembuhkan ini ialah Allah. Allah. Sebab bagi Allah Boleh mengadakan yang bersebab Dan boleh mengadakan yang tidak berse bersebab Ini yang kita nak dapat Tauhid Menunggalkan Allah Allah Ta'ala saja Yang memperbuat Mengadakan dan mentiadakan sesuatu Nanti takut kita pun tauhid Satu saja yang kita takutkan Allah. Allah tak ada macam sekarang merepek-repek Allah pun kita takut Hantu pun kita tak, takut orang pun kita tak, takut bini kita pun kita tak, takut. Itu yang sampai menteri besar pula kita takut. Bukan Allah besar yang kita takut, menteri besar pula yang kita takut. Mana ada orang tak takut menteri besar? Kadang jadi Pak Imam pun takut menteri besar, Takut menteri besar dah jadi Pak Imam. Lebih takut menteri besar daripada takutkan Allah. Mana sah jadi Imam? jadi yang imam-imam yang ada sekarang ni kalau dia tidak menyadari bahawa dia lebih takut kepada orang daripada takutkan Allah maka imam itu layak masuk neraka sebab dia syirik syirik tu ke syirik tu ke kata wal iyaadu billah mana nak cari imam yang takutkan Allah mana ada lagi semua imam takut menteri besar takut menteri besar Jadi yang kita nak huji banyak-banyak Allah yang tunggal Haa macam tu Dengan mentiadakan mungkin Mentiadakan alam ni dia Ya Mentiadakan alam ni dia Jangan ada erti kata selain Allah Boleh mentiadakan alam Banyak orang kata kalau kamu tak masuk politik sampai kiamatlah tak dapat air. Sampai kiamatlah kau tak dapat air. Ha? Tak dapat api. Jadi yang mengadakan air, mengadakan api bukankah Allah? Ha? Alam Padahal kita belajar yang mengadakan Mungkin itu yang mengadakan alam Yang mentiadakan alam Ialah Allah ha, Itu yang banyak orang bertuhankan orang Meletakkan api, air itu Pada tangan orang Pada tangan orang Mana-mana orang yang kita anggap Sudah boleh jadi Tuhan Dia ada api, ada angin Ada puting beliung, ya, ada banjir Semua, maka kita tunduklah kepada dia kita patuhlah kepada dia, kita takutlah kepada dia, sampai kita tak takut kepada Allah, tak taat kepada Allah. Hmm. Surau bagi surau, mana ada orang empat orang, apa orang sini empat nah, duduk sini ni empat orang saja, kan? Yang lain tu bukan orang, kayu, batu, setan, gen, macam tu rupanya ektikot eh, mereka Tuhannya bukan Allah lagi Tuhannya ialah ialah orang ha. cuba panggil orang besar datang ke surau kita ni. kalau tak orang satu kampung datang ketua kampung datang ketua JKK pun datang ketua surau pun datang ketua ugama pun datang ketua syaitan pun datang ketua jin pun datang kalau bohong cakap saya sepak muka saya rupanya manusia sekitar sudah tidak menegangkan Tuhan ialah Allah yang sifatnya tu tunggal, sifatnya boleh mengadakan apa juga mesti adakan apa juga sekarang kita letakkan ni yang mengadakan rumah, orang mengadakan api, orang mengadakan air, pun orang mengadakan puting beliung pun, orang mengadakan kemakmuran pun oh, orang bukan Tuhan. Sebab itu dengan Tuhan, kita tak peduli, kita tidak hirau. Baliklah najahil. Mereka tidak dapat mengesan Tauhid mereka kepada Allah Sudah menyeleweng kepada Sesama ma mahluk ha, Macam mana Makhluk bertuhankan makhluk Makhluk bertuhankan kepada kholik Macam tu Yang kena jadi bertuhankan kepada si pen Si penjadi Sekarang kita sudah bertuhankan Yang kena jadi bertuhankan Kepada yang kena dah Yang kena jadi Cuma kita tidak menyembah berhala saja nah. Sebenarnya sudah serupa dengan orang Hindu Orang Hindu menyembah berhala Berhala itu kena jadi Dia pun kena jadi Maka kena jadi menyembah yang kena jadi Itulah bahala, itulah bodoh, itulah talal Rupanya kita dalam badan tak menyembah berhala Ada menyembah yang kena jadi juga Yang serupa dengan kita kena ada. Kena jadi Semalanglah tak sah bagi mereka tak sehari dia sebab dalam hatinya banyak tu banyak Tuhan. <laughs> Tapi mereka tak mau mengaji, tak mau belajar. Itu yang tak selesai. Kalau mereka mau mengaji, mau belajar, insyaAllah selesai. Kan dulu orang semua kafir, mereka belajar mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh terima Islam? Boleh terima Islam. Kita sekarang makin tidak mau menerima Islam. Sebagai orang Islam menerima hadari pula. Islam tak diterima, hadari pula diterima. Kenapa? Sudah meninggalkan belajar Islam. Memang tentu. Ha. ha. Malah jadilah dan dengan mengadakan akan dia nah, Allah Ta'ala itu bukan saja Memperbuat pada mentiadakan Mengadakan pun perbuatan di Apa juga yang ada Maka ialah perbuatan Allah Perbuatan Allah Ialah pengakhirnya kita nampak manusia yang buat Tetapi Hakikatnya Allah Ta'ala yang menjadikan Sebab manusia itu pun yang menjadikan Ialah Allah, ialah Allah. Nah, Ini yang kita nak dapat Takhid macam tu. Allah, Allah, Allah, dapatkan aman tu bilahi warahmatullahi aman tu bilahi warahmatullahi. Aku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Lagi yang maha suci ia daripada segala yang bercampur kekurangan. Memberi maksud Allah taala yang tidak kita puji banyak banyak tadi itu. Dia tidak ada sedikit pun kekurangan, kekurangan. Tak ada sedikit pun kelemahan Semata-mata yang ada pada dia Kesampur ya. Menerangkan selagi ada sifat kekurangan Selagi ada sifat kelemahan Bukan tu Bukan Tuhan ya. Kuat macam mana, pandai macam mana, hebat macam mana Pegawai tinggi macam mana, Perdana Menteri macam mana Agung macam mana ya. ya, Selagi ada sifat kekurangan Bukan tu Bukan Tuhan, Tuhan yang tidak ada sifat kekurangan sama sekali cemburu. tenaga batin pun lemah itu kekurangan ke tidak? kekurangan ha? kekuranganlah. kenapa kita pegang dia boleh jadi tuan, tenaga batinnya boleh lembik ha. ha. kita pun ada lemah tenaga batin, dia pun ada lemah tenaga batin, kenapa pula kita boleh bertuhankan, yang jelas ada kekurangan, ada kelemahan? Nah, itu yang kita syirik. Dalam pada sembahyang ada syirik, dalam pada jadi ustaz ada syirik, dalam pada jadi ulama. Nah, orang dah panggil dia ulama Jakin lah, ulama Aikim lah, ulama pejabat ugamalah, ulama kebangsaan lah, ulama antarabangsa lah macam-macam ulama. Tapi ada juga syirik dalam hati mereka. Sehingga mereka tidak berani menegakkan melaksanakan hukum Allah. Yang mereka boleh, yang mereka berani melaksanakan hukum-hukum makdusil daripada sistem kapir, pula tu, bukan daripada sistem Islam. Aduh, Muslimin dan Muslimah dia punya bahaya, ya. Sirik tadi itu, ya. Sampai kita sanggup melaksanakan hukum makhluk, tidak sanggup melaksanakan hukum orang. Allah. Tapi mulut kata lila ditanya Tuhan kamu siapa? Allah lah Dalam pada Allah Anggota melaksanakan hukum Manusia tidak melaksanakan hukum Allah Wal iya jadilah Ya'ni kita lihat Dan segala lawannya Tak ada bercampur dengan segala lawan yakni tiada datang Segala lawan sifat kamalatnya Sifat kesempurnaan Allah itu tak ada lawannya <tuh> Hidup tu tak ada lawan mah Tak ada lawan mati Ah ha, macam itu Maksudnya tak ada lawan Mengelangkan Allah Ta'ala tak, tak boleh dilawan Tak boleh dilawan Kuasanya tak boleh dilawan Kehendaknya tak boleh dilawan Ilmunya tak boleh dilawan Sebab Allah tidak menerima lawan Tapi apa sudah jadi dengan umat Islam masing-masing nak lawan Allah nak lawan Allah aku lagi kuat aku lagi kuasa sampai ugama tu sekarang ni bukan milik Allah lagi milik, oh? milik orang kalau orang kata boleh barulah boleh walaupun Allah Ta'ala kata boleh kalau orang kata tak boleh tak buh bo? ada lah hidup ada lawan mak. Nanti yang tak mati Allah aja. Aitu ah, lah Tuhan. Maka sifat tak ada lawan. Sekarang sifat kita ada lawan. Pedani Menteri mati, Agong mati, Sultan mati, Ustaz mati, dan mati, ulama mati. Semua sifatnya ada lawan. Maka sebab itu bukan Tu, bukan Tuhan. Maka kita semua tunduklah saja kepada yang sifatnya tak ada lawan siapa Al Allah sekarang kita tak mau tunduk kita nak lawan dia siapa pandai kau pandai ke aku pandai rupanya kita ni bukan pandai memandai man. mandai mandai dah elok dah hukum Allah peraturan Allah undang-undang Allah tinggal kita jalankan aja untuk kebaikan kita bukan bukan untuk kebaikan Allah kita pandai-pandai ubah tuai dan ha, global fakih Habari dan macam-macam lagi Nah, dirinya kita tidak menganggap Allah, pang, Allah pandai Kita mengakui kita pandai Kita pengakui orang kafir pandai Sebab hukum dia yang kita pakai Yang kafir tak ada pun pakai hukum Islam Kita pula orang Islam pakai hukum kafir Itu yang kafir kata bodoh lah orang ni Bodoh lah orang ni Quran ada, Rasul ada, Tuhan ada, pergi ambil pula peraturan kita. Al-Qiyyamul Lailah. Wa shalallahu alaihi <tansi> wasallam. Wahdahu la sharikeh. Al-Qadimul Muhalliful Ma'adahu min al-Kainah. Al-Baqi'uhaliku kulumahadahu min al-Mahlukoh. Dan naik saksi aku pengarang kitab ni dia mengaku bahawa hanya ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Ya. Tuhan yang sebenar-benar Tuhan cuma Allah. Cuma Allah. Sebab yang ada sifat ketuhanan Allah aja. Macam tadi tu sifatnya yang tak ada lawan cuma Allah. Selain daripada Allah sifatnya adalah ada lawan. Macam kita pandai, ada lawan bodoh. Bu, Sepandai-pandai kita ada yang kita tak tahu Tak tahu sekuasa-kuasa kita ada kelemahan kita tapi bagi Allah tak ada lawan langsung tapi yang dikatakan tiada yang disembah dengan sebenar-benar tiada yang ditakut dengan sebenar-benar takut melainkan Allah cuba-culu baik-baik ya, dalam hati kita siapa yang kita takut dengan sebenar-benar takut ha. belum tentu dalam hati itu yang sebenar-benar kita takut ialah Allah ya baru masuk rumah kosong macam, yang orang tak duduk dua tahun. kita nak masuk tu siapa yang ada dalam rumah tu? dalam mati kita lah siapa yang ada? hantu, bukan tu, bukan Tuhan, tu hantu baru masuk rumah kosong, tak masuk rumah ada orang lagi, rumah kosong. Kita kata hantu yang ada. Kalau rumah tu ada orang, lagilah Allah dah tak ada. Yang ada oh, orang. Atau yang gila kita kata yang ada orang, kita takutlah kepada orang. Tapi kalau kita kata yang ada ini Allah, kita takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Nenaknya senang nak <tuk> dapat, takut kepada Allah. Takut kepada hantu bolehlah, takut kepada JPJ bolehlah. Ya. Takut pada polis boleh lah Takut pada dini boleh lah Nak datang takut kepada Allah bukan senang Itu masalah medan masalah ke? Padahal asa iya ha. Yang kita nak pegang Tuhan itu adalah asal. Selagi tidak asal zat, tidak asal sifat, tidak asal perbuatan Bukan Tuhan yang kita nak pegang Tuhan, yang boleh mengadakan alam, mentiadakan alam, sifatnya ya? okay. tidak berbilang-bilang, sifatnya tidak berbilang-bilang, terbuatannya tidak berbilang-bilang. Ha, itu Tuhan. Ha, macam tu. Ya? Ha, itu tak gerung lah. Pada pokok tak gerung, pada orang tak gerung, pada binatang tak gerung. Kalau kita sudah tidak gerungkan makhluk, cuma gerungkan Allah, maka makhluk gerungkan kita. Ustad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia tidak gerun dengan Abu Jahal, Abu Lahab, pak Abu, pak Abu yang lain dia tak gerun. Kita ha? ha. baru Abu Lahab Jawa, mudah ke? Gerun. Dulu Abu Lahab tu Arab, tapi akhir zaman ini macam-macam Abu Lahab, Abu Lahab Mama, Abu Lahab Jawa, Abu Lahab Banja, macam-macam. Yang sifatnya menentang Islam, menentang, Rab, menentang, menentang Rasul, itu Abu Lahab lah. Ingatnya sekarang ni tak ada Lagi banyak Abu Jahal lagi banyak Abu, lah Abu Lahab Dulu semua seorang tu saja bapa saudara Nabi tu saja ya. Tiada yang sekutu baginya Allah Ta'ala tidak berserikat Dia saja dalam menyembuhkan penyakit tu dia saja Tak ada sekutu dengan ubat Tak ada sekutu dengan dok dokter. Kalau dia melukakan Tidak sekutu dengan pisau tidak seputul dengan kita. Dia saja yang melukakan. Walaupun akhirnya eh, kita nampak bahawa pisau itu ditikam jadi luka. Tapi selagi Allah Ta'ala tidak menghandaki luka, tak luka. Selagi Allah tidak menghandaki tikam, tak tikam. Sebab semuanya berlaku dengan kudrak dan iradat al -iradat. Tapi kita tak sampai macam tu. Terangan kita. Sebab itu kita takut dengan pisau. Takut dengan senapang Sebab kita kata pisau meluka kan? Senapang membunuh. Bunuh Dengan ni yang membunuh Allah Yang melukakan ialah Allah Ta'ala dia Allah Ta'ala tidak matikan orang tu Tembaklah Tak mati Sebab yang tak kena tembak pun maaf? mati Ada orang tak ada kena tembak Duduk-duduk, duduk-duduk Lepas minum, terus jatuh mati rupanya yang mematikan itu Allah Ta'ala tak ada sekutu Aha. banyak orang masih sekutu ya? ha. masih sekutu dengan kerja baru dapat du duit kalau tak kerja mana dapat duit bukan Allah Ta'ala melarang kita bekerja Allah Ta'ala melarang kita menyekutukan baginya dapat duit tu sekutu dengan ker kerja yang dilarang larang kita menyutup, menyekutukan Allah Tentang kerja dia tak larang Sebab kerja itu adalah Suruhan aku Selagi aku tak suruh kerja Kamu tak kerja Macam tu sebab tu diberi akal Diberi ugama Diberi zintinan Jadi muslimin dan muslimat kena faham Semua-sebu Tak ada sekutu Lagi yang Qadim Allah Ta'ala itu Tuhan tu kalau kita nak tengok dia lah yang menjadi tuhan kepada sekalian alam dia ke? Ko? tadi kodim tu dulu tak ada permulaan. Kalau lagi dulu tapi ada permulaan bukan tu? Lah macam kita didahului oleh bapa. Bapa kita pula didahului oleh da? datuk. Jadi bapa pun bukan tuhan, datuk pun bukan tuhan sebab dulunya dia ada perlu ada permulaan. Senang aja ya. Yeah? Ada tarikh beranak Ada surat beranak Bukan tu Bukan Tuhan Sebab ada permulaan Saya rajalah Raja pun bukan Tuhan Haa Nangan takut kebarangan Selagi kita pandang dia bukan Tuhan Kita boleh soat kepada raja Kalau membetuli dengan agama, Kalau tidak membetuli dengan agama, Raja ke siapa ke Tak boleh soat kepada dia Tadi kita sudah letakkan bawah raja tu, macam tu macam Tuhan tak nah, ikut cakap dia, susah kita ikut cakap dia, selamat kita, nah, itulah Tuhan belum menyusahkan belum menyelamatkan, itulah Tuhan padahal yang boleh buat macam tu hanya Allah lagi yang bersalahan bagi segala yang lain daripada segala kainat Allah Ta'ala tu, Tuhan tu bersalahan, tak serupa dengan makhluk Kenapa tak serupa? Dia pencipta alam Tentulah bersalahan dengan alam yang dicipt Contoh, tukang gacing, sama gacing Sama ke tak sama? Tukang gacing, sama gacing, sama ke tak sama? Tak sama Itu pun dah takut-takut -taku nak jawab Jangan-jangan sama pula Mana boleh sama? Bukan gasing orang Gasing kat? Kayu Haa macam Haa tu muslimin dan muslimat Dah kita sama-sama serupa Ada pula kita nak bertuhankan dia Lagi yang kekal ia Haa kekal Selama-lamanya ada Itulah Tuhan Kalau tidak kekal, Bukan Tuhan Jangan kita kata Dulu bolehlah ikut Islam Ikut Tuhan Ikut Nabi ya? Sekarang mana boleh Jadi seolah-olah Allah dah takut? tak ke Tak kekal lah Dulu dia pandai Patutlah kita ikut dia Sekarang dia tak pandai Kita yang pan pandai Anak kita lebih pandai daripada Allah sallat. Anak kita dapat 12 A Tuhan satu A pun tak ha? Tak ada yang sekarang ni, ramailah umat Islam tak mahu ikut Islam, tak mahu ikut Allah, tak mahu ikut Rasul Sebab mereka semua dah pandai Masuk, keluar masuk universiti <tuh> Semua universiti dimasuk Dalam negeri, luar negeri Ya, ke laut, ke laut, atas laut Tapi semua memandai-mandai Macam mana orang pandai boleh tidak menerima Islam? Pandai apa? Orang pandai tidak mau mengakui ketuhanan bagi Allah Dia pula yang mengaku jadi Tuhan Itu pandai apa? Itu bukan pandai Setan Dan itu mengajak meneru mantia Keluar daripada jalan Allah Kepada jalan setan, jalan ta'ud ta Sedangkan Allah dah kata Wa'budullah wajib talibut ta'ud Sembahlah Allah, jauhilah ta'ud Kenapa kita sekarang menyembah Allah Mengambil ta'ud ta ha ketentuan binasa. Tapi tak boleh nak diperbetulkan lagi. Dan pernah tiap-tiap barang yang lain daripadanya daripada sekalian makhluk binasa. Selain Allah binah, binasa. Yang tak binasa Allah aja. Malaikat binasa, jin binasa, rasul binasa. Apa juga selain daripada Allah. Sebab selain daripada Allah itu dijadikan oleh Allah. Cuma ada juga yang kekal. Tetapi dikekalkan Bukan sebenar benarnya ke? Kekal macam surga, neraka Loh, aras, kursi Dan lain-lain lagi ya, Itu dikekalkan oleh Allah Ta'ala Bukan sebenar-benarnya kekal Yang sebenar-benarnya kekal Ialah Allah Ta'ala Jadi yang sebenar-benar kekal itu Itulah Tuhan Selagi ada ciri-ciri Ada sifat-sifat yang ia dinasa Bukannya tu Bukannya Tuhan fa sadu muhammadan abduhu wa rasuluhu amin al muballigh kullu ma umira bitablighihi min rabbil alamin dan naik saksi aku pengarang kitab ni mengaku lagi bahwasanya nabi muhammad itu hambanya nah pengarang kitab ni mengaku bahawa nabi muhammad itu adalah hamba Allah Andai-andainya macam kita juga. Alhamdulillah juga. Jangan sampai tak asub kepada Nabi lebih-lebih. Seumpama orang Syiah tak asub kepada Sayyidina Ali lebih-lebih. lebih-lebih, Sampai dia kata Allah Ta'ala tersilap melantik jadi Rasul. Jangka yang layak jadi Rasul Sayyidina Ali. Itu nama sudah tak asub lebih-lebih. Padahal kita belajar Nabi Muhammad. Harus mengaji boleh Tak mengaji pun boleh Itu penghabisan bodoh bahalol Bahalur Mengaji pula harus Mengaji wajib Makan tu harus Dia kata Tari contoh Cari makan Cari makan Makan Itulah kerjanya Sampai tak boleh nak mengaji Tak boleh nak ibadah Tak boleh nak pergi surau Makan tak berhenti-berhenti ya? Jadi kita ni belum masuk hamba Allah masih lagi dikata hamba setan. Hamba nafsu hamba dunia, hamba hamba orang. Hmm. Belum sampai kepada taraf hamba Allah macam tu. Tapi tu kalau Allah Taala suruh, ada helahnya. Maklum-maklum apa hamba saya tak mampu lagi, saya tak kuat lagi, saya belum bolehlah lagi. Tapi kalau setan suruh, boleh aja hmm. Kalau dunia suruh, boleh aja. Kalau nafsu aja, boleh saja. Kalau syaitan ajak lagi boleh Seorang paham Nabi disuruh oleh Allah naik ke langit Malam-malam boleh pun? Boleh pergi Itu kalau malam-malam Kedua tiga suruh pergi suruh boleh pergi? Tak boleh Tapi kalau JKK suruh Jaga kampung Semalam-malam pun? Boleh Bawa tautan, bawa kayu, semalam malam Sebab itu, rukun negara tu lebih penting daripada rukun, ik rukun islam Lebih besar, lebih tinggi tarafnya, rukun negara daripada rukun islam Rukun tetangga pun macam tu juga Dia esok mati tak boleh sebut rukun islam Dia sebut tak rukun tetangga mati dan pesuruhnya yang benar Bukan Kenapa dinamakan pesuruh? Sebab dialah orang yang boleh disuruh. disuruh Apa suruh Allah dia buat? Kita kalau suruh Allah Kita tak boleh buat Orang suruh kita boleh buat ha, Pergi Jepun 3 tahun Boleh pergi Balik dah macam je Macam Jepun Sora Bagi mereka 3 tahun Balik dah macam Amerika Amerika makan pun tak mau pakai tangan. Tengok bila Menteri dalam Serah apa, dia makan pakai supit. Dia pula jadi macam Cina. Cina tak pernah pun makan pakai tak? Pakai tangan. Adilaya tak ada makan pakai tangan pakai supit juga. Tomie Pak Chai, dia pula pakai pakai supit. Wahai <Glali> azbilah. Supit <Sell> tu supaya senang supit daging babi. Itu ha, tujuan asal dia orang Cina makan pakai cepet tu payah senang cepet cabing daging babi ya. ha, kita kerana nak menghormati hari raya dia kita jadi macam dia lah walaupun belum lah jadi macam Cina betul-betul tapi sikit sebanyak sudah meniru perbuatan Cina Cina kafe kalau Cina Islam tak takpun ya. Al-Iyadubillah ha, besok usia keluarlah maaf hikrah kepada orang kah? orang kafir? macam mana tokoh ma'al hijrah dibagi pada orang kafir sedang dia tidak hijrah kepada it. dia tetap kafir kita yang hijrah kepada kafir kepada pemerintahan kafir kepada cara hidup kafir itu pula bagi tokoh ma'al hijrah pada orang ka, orang kafir orang tu ka. bersewenang pun tidak ha. mandi junub pun tidak mujad dua kali masa hadas pun tidak kenapa kita bagi tokoh ma'al hijrah kita yang berpindah Dari cara Islam Kepada hukum kapi undang-undang kapi Peraturan kapi Cara hidup kapi Bagilah ha, tohu Maalkak Maalkak <tik> Tak tahulah Nak cerita pada akhir zaman ni Sebab Manusia dah Tak betul lagi Yang betul dia kata salah Yang salah dia kata betul Yang benar tu dia kata salah Yang salah itu dia kata benar Jadi tak boleh lagi lah Nak diperbetul lagi yang benar Bukan saja boleh disuruh Bersifat benar pula Tak ada pemohong, tak ada penipu, tak ada pendusta Lagi yang kepercayaan Amanah Nabi Muhammad SAW itu Dan rasul-rasul yang lain Bersifat amanah Pemimpin-pemimpin biasa ni Dia amanah Cekap Itu yang dia cekup semua Asal terlalu cek Terlalu cekap Sekarang ni semua pun cari siapa-siapa jadi pemimpin Dia punya lambang Amanah Cekap Cekup Itu nah, di cekup semualah nah, Duit banyak pun dia punya Rumah mewah pun dia punya Makan mewah pun dia punya Senapang pun dia punya SB pun dia punya Polis pun dia punya Semua dia punya Sebab cekup nah, Cekap-cekap-cekap Semua di cekup Dicekup nah, Nabi Muhammad pemimpin juga Kenapa tak dicekup semua? Sebab dia amanah, amanah. Ah. Mati, apa kerana Beliau wafat, apa kerana Tak ada apa-apa yang ditinggalkan Kerana dia tidak Mengamalkan cekup, cuma mengamalkan Amanah, amanah. Lagi yang menyampaikan Tiap-tiap barang yang disuruh akan dia Apa yang disuruh oleh Allah dia sampaikan Tak ada sembunyikan, tak ada gerokkan macam lah Kesuruh-kesuruh Allah itu Daripada Tuhan yang memilik Sekalian alam Apa yang Allah Ta'ala suruh Maka dia sampaikan Tuhan itu memilik Sekalian alam Semua alam ni dia pun Dia punya, tapi kita sudah mengaku Kita pun Kita punya ha, Itu yang kita mengaku jadi Tuhan ni Sebab kita mempunyai alam Kuasa aku Haa -ha. Ia secara tak langsung sudah mengaku dia jadi Tuhan ana rabbukumul a'la kata Fir'aun, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi ha, ya? jadi Fir'aun sekarang ni ramai ya? dulu seorang berdua je kalau tuan-tuan nak tengok Fir'aun boleh pergi zoo Mesir minta melawat zoo Mesir ada 17 Fir'aun yang diawet oleh kerajaan Mesir Termasuklah Teron yang Berdepan dengan Nabi Musa alaihissalam Masih ada lagi di Kalau masuk Malaysia ni 18 lah Itu belum Masuk Indonesia Sebab semua Pemimpin-pemimpin dalam dunia ni sudah mengaku Jadi tu Tuhan Semua orang kena tunduk, kena patuh dengan arahan dia Itu sebabnya ulama-ulama Tidak berfungsi tunduk kepada arahan kerajaan hmm. tiap-tiap negara itulah sampai lah Islam tak dapat dibangunkan tak dapat ditegakkan tak dapat dilaksanakan cuma pembangunan Islam pembangunan Islam itu sajalah tapi nak menghukum dia tak dapat dilaksanakan sebab hukumnya itu dikuasai oleh orang yang mengaku jadi tu jadi tuhan wal iazubillah Cukuplah pengajian buat malam ni kita sambung bulan hadapan insya-Allah taala Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.